Hjärtligt välkomna till Demokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 19 juli, är det Staffan Arnberg och David Bergqvist som sänder nu här en timme. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon, söndag 20 juli klockan 9. Och även en andra pris på torsdag den 24 juli klockan 20.30. Och, och det går även att få in Radio SD via nätet på radio sd.se Och sprid ut det gärna till alla vänner och bekanta. Eh, ansvarig utgivare för denna sändning är som vanligt Arnold Boström och eh, ljudtekniker Georg. Beställ gärna paket genom vår hemsida sverigedemokraterna.se eller ring till kansliet och det kan du göra dygnet runt då på telefon 08 50 00 00 50 som är bemannat vardagar mellan klockan 10 och 17. <hör> ja, Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti.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 Detta innebär att jag anser alla kulturer vara lika mycket värda. Men tvingar man samman vitt skilda kulturer skapas obenhörligen konflikter. Det har vi ett historiskt globalt faset på. Vad beträffar Sverigedemokraternas invandrings- och integrationspolitik vill vi utvisa kriminellt belastade invandrare så att verka för repatriering av invandrare som systematiskt överutnyttjar den svenska välfärden. Och som inte har för avsikt att anpassa sig till det svenska samhället. Även det som vistas i landet illegalt ska som regel återbördas till sitt hemland. Sverige måste kraftigt begränsa invandringen på obestämd tid. Inte minst på grund av det miljontals människor i arbetsförålder som står utanför arbetsmarknaden. De invandrare som integrerats respektive assimilerats till det svenska samhället betraktas i detta hänseende naturligtvis som svenskar. Flyktingar som sökt sig till Sverige skall efter identifikation och uppfyllelse av Genève-konventionens kriterium konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd och undantag ska kunna göras för de personer som besitter behövlig yrkeskompetens. Sverigedemokraternas önskan och ambition är att samtliga urländer utvecklas i demokratisk riktning att vi i framtiden kan höja biståndet när ekonomin så tillåter. Att hjälpa på plats främjar utveckling samt hindrar regression och så kallad brain drain. Strängare kontroller ska införas att så långt som möjligt garantera att biståndsmedlen verkligen går till det behövande. Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Jag skulle vilja börja den här sändningen med att spela ytterligare en fanfar. Att vi här på Radio SD gratulerar kronprinsessan Victoria på sin 31-årsdag, några dagar försenat. Men grattis kronprinsessan Victoria, här får du en liten fanfar från Radio SD. Den fanfaren var tillägnad vår kronprinsessa Victoria som fyllde 31 år här för några dagar sedan. Grattis! Och det har ju skrivits en hel del om detta. Och jag kan väl kommentera eh, lite om det. Att eh, jag följde stora delar av eh, programmet där hon eh, gratulerades och hedrades då från, på Soliden eh, på Öland. Jag reagerade emot att faktiskt en del artister duade henne. Det tycker jag inte man gör med en kunglighet. Sen har en del journalister skrivit om att kronprinsessan Victoria ska befrias från sitt ok. Jag har då aldrig läst eller hört att prinsessan Victoria har beklagat sig över detta. Att hon de ser det som en belastning. Så att de journalister som säger detta måste veta mycket mer än vad jag vet. Det tycker jag är ett märkligt kommentering för att hon ska väl själv. Hon verkar trivas med sin roll tycker jag helt enkelt. Sen vill jag även passa på att gratulera en som är tre gånger så gammal nämligen Nelson Mandela som jag beundrar att man då efter närmare 30 års fängelsevistelse då kan då var så pass eh, storsint och varmhjärta att man då när man blir eh, president att det räcker med en sanningskommission. Eh, alltså inte en rättegång att eh, döma då de som tillhörde apartheidregimen och som satt och styrde och ställde då. Det räckte med att de la fram sanningen så gick de fria. Jag hoppades från tyngsta förbrytarna att jag tror att de fick. Det ska låta vara osagt Men då anser jag att Kan man vara så storsint Så är det ju fantastiskt Jag vet inte om jag själv skulle klara av Att vara det i en sån situation Men han har ju sagt Att han blev faktiskt respekterad Och välbehandlad På sin vistelse på Robin Island Men Vi gratulerar även Nelson Mandela Ja då går vi vidare här och förra sändningen så pratade vi mycket om våra framgångar i de här undersökningarna. Hur vi står och om det skulle vara val idag. Och det är ju många institut här som har kommit fram till över 4%. 4% är det något mer? Sifo, Sentiodemoskop, Novus och nu även Skop då. Samtliga har kommit fram till över. 4%, jag vet inte hur det är med Synovate det var någon där på, på 2,5% eller så. Och ni kan gå in på vårt partiorgan, i Kuriren, från den 16 juli så står det ju att eh, från Centrum då att 17% inte är främmande att rösta på SD i EU-val. Så att det är ju väldigt glädjande måste jag säga. Och då ska ni veta det att på en direkt fråga då, vad skulle du vilja rösta på, vilket parti skulle du vilja rösta på idag om det var val idag? I den frågan, på en direkt fråga så är det ju många idag som eh, tyvärr inte vågar eller tycker att det är skämmigt att säga Sverigedemokraterna. Så att den reella siffran ligger ju då antagligen på några procent eh, högre. Mm. Har några kommentarer om detta, David? Nej, ibland så brukar man ju bara läsa upp alternativ också. Efter man har ställt frågan. Och mm. då kanske inte alltid SD nämns då, som är alternativ. Ja, det är sant. Så att, mm. Och då blir det ju förstås lite lägre mm. resultat i de undersökningarna. Kanske därför vissa skiljer sig så markant också. Visst. Mm. Jo, jag vill prata lite om våra politiska motståndare. De avslöjar ju sin verkliga människosyn via tonen i deras synpunkter och kommentarer om SD och eh, då finns det en artikel i Svenska Dagbladet eh, så är det i och för sig en ganska bra artikel av en ledarskribent Sanna Reiman som faktiskt ifrågasätter just det här att eh, då våra politiska motståndare bemöter SD det är som någon slags paria. Ja. Jag kan bara läsa lite i början på den artikeln där rubriken är så här och det var då från Almedalsminglet då. då, då rubriken var Därför pratade jag med en Sverigedemokrat. Och då ser han så här det är sen kväll och minglandet pågår i Almedalen fram till ett bord där jag och ett otal andra politiskt intresserade figurer från såväl höger som vänster står kommer två Sverigedemokrater. Stämningen blir oerhört märklig. Några gör en hedersak av att markera avstånd och går därifrån. Andra vänder sig bort och viskar att det är Sverige demokrat. Någon kommer senare fram för att håna och provocera. Själv blir jag illa tillmods av att jag inte vet om andra ska se ett enormt övertramp i det faktum att jag står kvar. Dock har mycket svårt att vända ryggen åt någon som sträcker fram handen för att hälsa. Det är en ordfostrad och dum reaktion så kan ni läsa vidare på det. Det är från i veckan som var det förra veckan. Och det är ju, det är ju väldigt vettigt skrivet och, men det är, ju, det är ju ganska hemskt att det ska vara på det sättet att vi bemöts alltså på ett fientligt sätt. Jag märker då att politiska, korrek, politiskt korrekta och de som sitter i, i, i riksdagen och pratar mycket om eh, solidaritet och um, främlingsfrämstlighet och rasism. Men vad är, vad är de själva? De bemöter oss på ett, ett avskövärt sätt och ett, på ett avståndstagande, precis som vi vore paria eller persona någon grata. Mm. och grata. Och eh, vi, det ska jag säga, att kära lyssnare, vi ser alla människor som lika mycket värda. Det sa jag i min ingress. Så kan vi få avslut på, på det här skitsnacket på den svenska sätta punkt på det här och att vi kan bli bemötta som vanliga hedliga människor i och med att vi bemöter andra på samma sätt däremot om, om någon beter sig kriminellt och, och utnyttjar svenska systemet, då talar vi om detta och det var, har överhuvudtaget ingenting med en slags främlingsfientlighet att göra för vi har ju nämligen invandrare i, i, som är medlemmar i partiet vi har folk från eh, Ungern och Iran så att eh, jag tycker vi kan sätta ett streck över det och att vi kan debattera politik med våra motståndare på ett, ett, ett vuxet mm. sätt och det kommer de att bli tvungna att göra den dagen vi inträder i riksdagen, har du någon mm. kommentar? Ja, du man kan bara diskutera sakfrågor istället och sig åt ja, Exakt, att lägga energi på, mm. på struntprat, alltså mm. Mm. det är, <laughs> är mm. ju slöseri med energi som sagt, jag tycker faktiskt vi tar vår första pausmelodi här och eh, en välkänd sådan som vi hör varje sommar eh, på eftermiddagarna. Och, men nu ska ni få höra melodin i sin helhet här. Och det är ju från det omtyckta radioprogrammet Sommar. Där personliga reflektioner av mer eller mindre kända svenskar varvas med musik. Det initierades 1959 och har sedan dess sänds varje eftermiddag under sommarmånaderna. Från starten har det inlätts och avslutats med denna melodi av Sten Karlberg. På sommaren 1951 under en seglats på Nämdefjärden då han satt till Rors kom han på melodin. Han tecknade ner den och när han kommit i hamn om, kväll, när han kommit i hamn om kvällen. Ja. Ett halvår senare försågs den med text av Erik Sandström. och Det ni ska få höra nu är då sommar, sommar, sommar av Sten Karlberg. Varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och den ni hörde nu så var det en välbekant melodi som har sänds i radio ända sedan 1959. Sommar, sommar, sommar av Sten Karlberg. Ja, vi har pratat om... Hur vi blir bemötta av media som paria, som personan någon grata. Och jag tror vi fortsätter här faktiskt mm. i, i samma ämne här. Va? Att, eh, en, en, ytterligare en artikel från eh, Svenska Dagbladet av ledarskribenten Paulina Neuding skriver så här att Sveriges radios Anders Holmberg har försatt sig att sticka hål på SD-ledaren Jim Okusons. Argument i Ekots lördagsintervju från 3 maj. Problemet är att han, precis som många andra som tar debatter med SD i elfte timmen, tror att det ska bli lätt. När Åkesson talar om att svenska moskéer har använts för islamistisk propaganda klipper Hornberg av med att det finns extremister i alla religioner. Hade Åkesson fått svara hade han kanske sagt att ingen hittills har stått i en svensk kyrka och uppmanat till terrordåd, men att just det har förekommit i moskén på Södermalm. Detta är sådant som Jimmy Åkesson talar om, medan journalister och debattörer med antirasistiskt patos pepprar honom med floskler och sarkastiska fnysningar i Holmbergs fall, så inlider Paulina Neuding med sin skrivelser i Svenska dagbordet Och eh, där jag har ju du... Fortsätt... Förlåt? Ja, du publicerar. Ja, det. mycket mm. bra. Och, och du har ju en, en fortsättning här. Mm. från. Är det från intervjun du har det, antar jag? Ja, det är det säkert, ja. Ja, det här är en annan interior. En annan kanske, ja. ja det är, men det är, jag kan rekommendera alla människor som har tillgång till, att, till internet att besöka Youtube och söka fritt där. För där får man väldigt mycket... Man ser väldigt mycket intressanta saker som till exempel gamla tv-inslag som man kanske har missat av någon anledning. Eh, exempelvis här då, som jag hittat från Youtube så har de ju spelat in då eh, ett eh, en lördagsintervju från Ekot och där jämför de ju, eh, eller de intervjuar då, integrations- och jämställdhetsminister Nianko Savuni. Hon intervjuas av just eh, Anders Holmberg här igen då, då Och jag kan ju ta hela, <hälso> hela intervjun här då. Det börjar med då att han eh, Anders Holmberg då frågar hur troligt är det att, eller ja, inte hela intervjun, men den, del, den av det som jag hittade då. Hur troligt är det att SD blir invalda i riksdagen, i Sveriges riksdag? Och då svarar han då, ja, chansen finns väl alltid, men jag utgår ifrån att med den politik vi bedriver, med förbättrad integration, där vi kan se att 164 000 personer förra året lämnade utanförskapet. En tredjedel av samtliga nya jobb. Som tillkom gick till utom Europeer, äh, utlandsfödda personer. Och i den takten och att vi, blir äh, vi vill förbättra SFI-undervisningen. Ge barn bättre utbildning. Ja, då tror jag också att det är, det är lyckad integration som också håller ST på avstånd. Tror jag, hade de sagt då. Och äh, då frågar Anders Holmberg ändå. Äh, så hur troligt är det? Jag är inte så troligt eftersom jag ser att vi levererar väldigt bra resultat eh, på det området. I alla fall det är åren som vi har köttit nu eh, och vi kommer att fortsätta på den banan. Vi ser att det finns mer eh, som behöver göras här. Och det gäller att eh, när det gäller att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden ytterligare. Och, eh, där, måste vi försöka, eh, där måste vi fokusera mer på att få in eh, de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Och då frågar Anders igen, om då ändå, om, om de ändå skulle bli invalda och få rollen som tungan på vågen och kan avgöra vilket block de kan stödja. Hur ska den borgerliga alliansen hantera en sån situation? Och då svarar hon igen här då. då att eh, ja, vi söker ju väljarnas förtroende för att bilda en majoritetsregering i den konstellation som vi har idag. Och så blir hon avbruten då av eh, Anders Holmberg igen, som säger just det. Men... Eh, Uh, om det inte blir så, och Sverigedemokraterna blir vågmästare, uh, hur, hur ska ni göra då? Svarar hon här. Uh, ja, men uh, det är ju hypotetiskt. Jag kan inte svara på en sån fråga, eftersom min ambition är att uh, det ska bli en uh, alliansregering och uh, det är i majoritet. Och så Anders Hol Holmberg igen. Uh, de borgerliga partisekreterarna sa häromdagen att uh, de borgerliga partierna hellre sk skulle söka stöd i, i ett sånt fall då, hos uh, vänsterpartierna. Istället för att stödja sig på Sverigedemokraterna. Och då svarar, hon. Eh, ja, det kanske hon de sa. Men eh, jag kan inte ha sånt eh, ingångsvärde inför en eh, valrörelse. Utan att vi ska eh, utan vi ska vinna valet och bilda en alliansregering i majoritet. Och så Anders Holmberg igen då. Mm, men så du utesluter inte att re, regera med stöd av Sverigedemokraterna. Eh, tillbaka då till eh, Niang Saboni. Uh, ja, det behöver vi inte göra om vi får majoritet i, i den konstellation som vi har idag Och det är, <coughs> det är den som jag kommer att söka väljarnas förtroende för uh, uh, Att få fortsätta Och så Anders Holmberg ändå ja. mm. Bengt Westerberg inför valet 1991, han sa absolut nej till det uh, Men du vill inte säga nej till, till att regera med stöd av SD då Och då gällde det ny då, ska jag säga uh, hon att eh, jag, jag har ju precis sagt att jag inte ens tror att de kommer in i riksdagen eftersom vi bedriver en mer framgångsrik integrationspolitik eh, än eh, eh, faktiskt våra företrädare gjorde. Eh, vi har lyckats få in väldigt många människor tillbaks ut från utanförskapet in till arbetsmarknaden. Stora satsningar görs på skolområdet. Vi röstar upp SFI och jag tror att enda sättet faktiskt att se till att ST inte kommer in i riksdagen det är att fortsätta den framgångsrika väg som vi har påbörjat och Anders Holmberg och man behöver inte ha någon idé för hur man ska agera om det, om det här som du inte vill ska hända, händer då det vill säga att de blir vågmästare och så tillbaka till henne då att, ja fast de kräver nu kräver ju du att jag ska ha en idé om alla möjliga slags konstellationer i riksdagen då måste du redovisa alla möjliga konstiga konstellationer som skulle kunna uppstå i riksdagen. Och jag tycker inte att det är relevant. Utan min utgångspunkt är att allianspartierna fortsätter sin kamp för att vinna valet också 2010. Och då frågar Anders Holmberg igen här då. Ja men fast helt omrimligt omrim är det ju inte att tänka sig att de ändå skulle ta plats. Idag så har de ju ett opinionsstöd på över 4% trots det du beskriver om regeringens politik. Så jag kräver absolut inte att du ska ha en politik... –för alla möjliga konstellationer. Men ett svar just på den frågan kanske. Svaren här är att Sverigedemokraternas politik bygger på en värdegrund– –som befinner sig långt ifrån den värdegrund som min politik bygger på. Och jag tror att det finns många andra partier i riksdagen– –vars värdegrund är närmare min än den jag har med Sverigedemokraterna. Om det är ett svar då på frågan. Och då säger Anders Holmer, då. ja, till hälften kanske, svarar och eh, mina egna kommentarer här, här till det här det är ju det att eh, Sabouni hon vill ju inte avslöja taktiken uppenbarligen då, Som innebär att, eh, att man förnekar eller förtränger SDs framgångar eh, Ända fram till, till redovisningen av valresultatet 2010 Eller möjligen kanske parlamentsvalet då, till EU Men eh, därefter kommer ju givetvis eh, de här riksdagspartierna att söka stöd oss Det är jag övertygad om Medan de mindre partierna kanske kommer att eh, försöka vinna på att protestera då. Eller att de också söker stöd under protest. <laughs> ja. sen, sen, sen, sen, sen vill jag bara säga det. Vi har, eh, se, eh, det finns ju... Eh, hon säger det här, Vi ser att det finns eh, saker som behöver göras när det gäller att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden och ytterligare. <laughs> och det innebär ju i så fall att man sänker kvali kvalifikationskrav då, vilket innebär försämrad kvalitet och i slutändan kommer det att innebära en försämring för hela nationen. Så att, mm. att, nej. Och sen säger hon, hon, vill också satsa på att ge barn bättre utbildning och det, det är visserligen gott, det är gott och väl då för framtiden. Men hon nämner ju aldrig ungdomarna. Det är de som befinner sig nära arbetslivet, det är de som ska på arbetsmarknaden. Så det är väl självklart att där krävs det också satsningar. Sen säger hon också att en tredjedel här av samtliga nya jobb Gick till utom-europeer Om det nu är politiken då Som har föranlett detta så, så är det ju inget annat än kvotering Vilket innebär att ytterligare fler svenskar Ser sina intressen att sidosatta, Vilket naturligtvis kommer att ge öka stöd för oss tror jag. Ja. Och sen fanns det även kommentarer Där på Youtube då, då, Från eh, besökare som har skrivit kommentarer och Här har jag en kommentar som jag tyckte var riktigt bra eh, Sverige behöver en statsman Som älskar sitt Sverige Och som älskar sitt folk hur mycket bryr sig det etablerade om fosterlandet? Noll. En annan kommentar här. Om hennes politik ligger långt ifrån Sverigedemokraternas värdegrund så vill inte jag ha något med henne att göra i min regering. Mm. <laughs> och sen en sista här av kommentarer då som jag valt ut. Och det är lite aldrig på politiker som vägrar svara på en simpel fråga. Mm. Mm. Visst. Är det. Ja, jag, jag kan kommentera det här med eh, kvotering då. Att eh, jag är ju motkvoteringar av... Det vill väl hela partiet också vara förstått Jag menar man kommer i psykologiskt underläge Om man har fått ett arbete och kommit in på en utbildning På grund av att man är kvinna eller invandrare Då man ju, mm. har man ju Dåliga förutsättningar från början mm. Utan det ska ju strunt samma Vilket kön och var man kommer ifrån Det är ju kvalifikationer Kunskap, mm. det, det måste vara nummer ett det där, med, det där med kvotering Det tror jag är fullkomligt förkastligt alltså Rätt, rätt man på rätt plats Ja, rätt man och rätt kvinna på, på rätt plats mm. Mm. Och Vad har Vaktmeister sagt då? Om Vaktmeister, när? jag vet inte gå gå in på det här nu Men vi kan väl börja med det då. Det var ju en TV4-sändning här nu i juni då Där Ian Vaktmeister sa då att eh, Han sa det att eh, Han tror att Sverigedemokraterna mycket väl kan få 12% I nästa val då mm. Som kommer här 2010 och Han säger det, jag tror att De mycket väl kan få 12% De har fyra idag sägs det och sen har proppen gått ur, och då blir det 12 procent. Så är det, säger han. Och senare i intervjun säger han också, jag, jag, jag känner igen att tyder, Att vi, som han då, sen uh, demokrati, Att vi då inte skulle räknas riktigt. Vi skulle inte räknas riktigt. Lite föraktfullt sådär. Och uh, sen när man ser, ser att de här får stöd av folk. Då, då gäller det att hitta etiketter, att stämpla folk som rasister, fascister. Uh, och det, det, det tar, men det är tar, Tarvlemen tror jag inte han då Kommer att uh, lyckas den här gången då. Ja det råkar han ju ut för själv mm. Vet jag mm. När han då gick ur uh, Nydemokrati och startade det nya partiet ja, det. Så blev han ju bespottad Och hånad uh, när han demonstrerade uh, Av uh, Vänsterfolk då då, Och uh, Polisen gjorde inte så mycket mer där Nej, nej, konstigt nog. <laughs> Och även demokrati <laughs> blev ju det före deras riksdagsinträde. Ja. Det var ju samma taktik där Att man försöker, att inte, försöker att, att inte... Att man negligerar dem ända tills de då väl får stöd. Då blir man tvungen att samarbeta. Ja, visst. Vad säger du? Ska, ska du presentera nästa korsmelodi? Ja David? Det skulle du väl kunna göra. Jag hade tänkt att du skulle spela Julie Cruise Från en skiva som heter Floating into the Night. Som... Ja, någon på, på 80-talet var det. Ändå. Jag tror att det var den här, det var ju den här filmregissören David Lynch som har skrivit texten till, till de där samtliga eh, tångerna då, då. Så att vi tar en låt där ifrån. Vi tar The Nightingale, tar vi. Jag hoppas ni inte somnade där på slutet. Det är fortfarande Sverigdemokraterna som sänder här radio SD. och... Vi fortsätter väl en 28 minuter till, skulle jag tro, fram till klockan tre. Och jag hade tänkt att eh, fortsätta här med samma tv-inslag från TV4. Därför man intervjuade även Jonas Åkerlund, vår presstalesman. Eh, och då står man framför riksdagshuset och eh, då säger Jonas Åkerlund följa, som följande då att... Eh, de siffrorna visar är att människors tålamod är på väg att ta slut. Jag tror att många tycker det är ganska absurt att se ett Sverige där ambulans och brandkår behöver poliseskort till skydd mot stenkastande invandrare där de är ute för, ett, för att rädda människoliv. Och då säger reporten då Så du menar att framgångarna för SD beror på att invandrare kastar sten på ambulanser? Mm. Och svarar Jonas Holkerlund Nej det här var ju bara ett exempel Det finns många sociala problem Du möter dem varje dag när du läser tidningen Och eftersom man i riksdagshuset här Bakom oss inte gör någonting åt eh, De här problemen eh, Man ne negligerar dem och eh, Så folk har egentligen bara Ett alternativ och det är att stödja oss Eftersom vi säger Vi kommer att göra någonting åt de här problemen Och sen då då Tillbaka till Ian Wackmeister då eh, han säger att jag skulle rösta på Alf Svensson i personval. säger han, Och reporteren säger så det är Kristdemokraterna som går före Sverigedemokraterna. Och Jan mest då. Ja, alltså i mitt fall eh, eh, är det vad jag har gjort på sistone. Säger han. Och eh, då kan jag, min kommentar här då, det är att eh, det är möjligt att man blir tvungen att det kan ju vara taktik själv förstås, att man vill se, se ett borgerligt parti som håller på att rasa, att man vill se att det är vi ligger kvar då i rikten. Men eh, sen eh, i en annan då, ett annat program, det var väl tidigare där på morgonen, t fyra morgonen då, så kunde man se också i samma intervju någonting som de inte sparade på i sen, sen, senare nyhetsinslag. Det var eh, samma intervju och det var Jan Wachmeister som sa då att, eller eh, rapporten frågade då, <hör> är, vad, är, vad är det ST vinner väljare på? frågade reporten Då säger Jan Wachmeister. Eh, att de käftar upp sig. Och att de kallar saker i sitt rätta namn. Och att de vågar nämna de problem som finns med integration och invandring och sånt. Eh, och det skulle, skulle de andra också vinna på istället för att försöka sopa under mattan. Och eh, eh, Jan-Vaktsmaesters råd då till Sverigedemokraterna det är att eh, hitta egna sätt att nå ut till väljarna. Eh, jan säger att eh, man kan inte lita på media. För media kommer att hjälpa de etablerade. Det kan jag sätta... Större delen av min förmögenhet på, säger jag. Jag såg det där, visst. Ja. ja, svensk media är ju mm. ett, ett märkligt fenomen som man kan dra vissa paralleller eller med gamla öststatsmedia Och mm. det var någon som sa att vill man ha reda på vad som händer i Sverige så ska man titta på Fox News. Mm. Det ligger väl någonting i, i det. Någonting i det. I det. Mm. Och eh, radio, inte minst, har haft lite märkliga program här sist. Nu, nu går det alltså en serie i P1 som heter Heliga familjen. Den handlar alltså om familjens historik och nutid. Och av programmets rubrik att döma finns det en cynism, tycker jag i alla fall. Och andelmeningen är nog att, den ska upp, att det ska upplevas som cynism. Men, vad programmet ska handla om framgår du att det är en dokumentär. Men vad programmet i själva verket handlar om, det är alltså ren och skär socialistpropaganda. Och man är till och med så dåligt på att dölja detta, att man talar om en politisk familjerådgivare. Och givetvis, då klankar man ju hela tiden ner på kärnfamiljen. Och kärnfamiljen propagerar ju vi Sverigedemokrater för eh, mer nu än vad Kristdemokraterna gör. Och det är ju så att kärnfamiljen är ju stark och då kan myndigheterna inte ro på och styra dem till höger och vänster som de vill. Det, det är därför tror jag att man vill hacka hål på kärnfamiljen för att eh, andra konstellationer är mycket lättare att, att styra och, mm. och då kan myndigheterna styra mera folket som de vill. Det, det är min teori. Mm. Av det hela. Jag, tror det ligger, jag tror det faktiskt ligger mycket i, i det mm. Sen Höll jag på att smälla av här När jag lyssnade på P4 På jobbet en gång Klockan 18 då Programmet hette Klartext eh, Och då undrar jag liksom, Är det här ett dåligt skämt Om det är något sån här public service Det här Gabrielsson Och Rakel Molingänge Tänkte jag först då, Eller är ett barnprogram när du gick in på, på nätet och kollade det alltså heter klart text alltså nyheter på lätt svenska. Och programmet alltså är alltså ett till så att vanligt folk ska förstå heter det står det där på, på hemsidan. Och då undrar jag liksom om intelligensnivån har sjunkit så fatalt. För det, det är precis som att man pratar till ett barn. Och, och ja, ni förstår ju vad jag har för budskap. Eh, vad, vad, vad det finns för anledning till att man sänder sådana program. Eh, men det är samma sak med Annika Lands eh, trodde det också var ett barnprogram eller ett tonårsprogram. Nej, för det är så flamsigt. Men det är till för vanliga vuxna. Men hon har ju fått ju sig väldigt mycket kritik för det också. Men det här nyheter på lätt svenska. Så ja, det, det, det är ju tyvärr så att det är väldigt många i, i, i Sverige som har, har, har dåliga svenska kunskaper. Och nu hörde jag att patienter hade klagat på att läkarna, deras läkare talar dålig svenska. Mm. Då är vi ju riktigt illa ute. Mm. Mm. Vi måste ju ställa krav. Det är inte fult att ställa krav. Det var ju Lejonborg som sa mm. en, en gång i tiden. Att det är, det är att, att vara omtänksam. Ja. Vissa kärlek är att ställa krav. Men det var ju mm. den här fria uppfostran som kom samman med 68-rörelsen att det var Skågustaf som sa då att Ville Lille Niklas och Sönderstein Vad i flygen värd 780 000 kronor Ska få göra det för det fria skapandet Lite lätt överdrivet som ni förstår jag menar jag Men det ligger någonting i det där Då trodde man liksom att det var kärlek där med fri uppfostran Att man ska få göra vad, vad som helst och, och, och få allt det man pekar på mm. Det är tvärtom, det blir, det blir odägliga människor av det Man måste i, i, På tidig stadium då lära er att barn, vad som är rätt och fel och vad gränserna går. Det är därför det, är därför det svenska samhället är på att haverera. Ja. Tänk er då, lyssnare, att eh, om, om kärnfamiljen hade varit eh, helt uh, utslagen redan då, då hade ju förmodligen samtliga medborgare gått runt och följt i de här diviserna, eller de här pågående ja. ja. uppmaningarna. Visst, absolut. Eh, ja, vad, vi har då, vi har STU. Sveriges demokratiska ungdomar, SSU, alltså Socialdemokraternas ungdomsförbund, och som tillsammans med Moderpartiet är emot politiska och religiösa friskolor. Nu ämnar SSU startade den första socialistiska friskolan i Borås. Hyckleriet har tydligen inga gränser. Basta läsa att de, de till försvar säger ändå att de, de, de gjorde det där som ett test för att mm. se att varför ja. Nu får vi se vad som händer med det. Men då, då tycker jag väl att då ska vi starta en friskola då i Sverigedemokratisk anda. Om, om, om de får starta en friskola då, då tycker jag vi, då gör vi det också. Mm. Sen var det ju, kommer ihåg, det var en sån här nyhetsprogram där man pratade om vårt riksvårdsmöde där. När det, var, det var en motion där som gällde att förbjuda samtliga friskolor, eller religiösa friskolor. Men äh, äh, journalisten där hade ju, sa ju det att samtliga, eh, eller att man skulle förbjuda att vi skulle förbjuda endast muslimska friskolor, men det var inte mm. det som motionen gällde nej, nej. så sådana där saker får ju, får ja. ju stå om, omotsägda. Ja visst, det förvängs ju media. ser man ju jan han är ju rätt i media. Mm. Mm. Vi kan fortsätta här, eh, prata om eh, media och eh, ja det är lite, ligger lite lågt där med partiaktivitet så här mitt i, i sommaren, mitt i semestern, men eh, jag har hittat här en insändare på vårt partiugan, SD Kuriren, av Katarina Bengtsdotter. Så att, eh, jag läser upp den. Rubrik. Vem är det som ljuger? Eh, en stor del av tv-programmet Morgon Sverige i SVT ettan från den 18 juli handlade om den senaste tidens höga opinionssiffror för SD. Och det faktum att partiet skulle komma in i riksdagen om det vore val idag. Till programmet var debattörerna Peter Wolodajski, Amerika Vera Savala och Birislaug inbjudna för att yttra sig angående detta. Programmet bjöd inte på några överraskningar utan de inbjudnas repliker bestod i stort sett av de sedvanliga medieflossklarna. Birislaug menade att det är viktigt att ta debatten med SD. För att bemöta partiets argument. Och han fick medhåll av Peter Wolodarski. Som betonade att SD annars kan komma att mina röster genom att framstå som martyrer. Han tillade att detta med att inta ett underdog-perspektiv är något som SD särskilt gillar, menar han. Amerika Vera Savala tyckte till skillnad från de två övriga att man inte ska ta debatten. Hon undrade också vad det är man ska debattera om. Det är ju bara lögner som SD av era savlar kallat extremhögen har att komma med. Birgit slag replik replikerade med att det är svårare för SD att komma undan med sina lögner i en tv-studio. Där debattörerna förhoppningsvis är pålästa mot vad det är att framföra den på torget i Eslöv eller i Vingåker. Och så där höll det på. Något som inte kom fram i sammanhanget var vad det är för lögner SD ägnar sig åt att sprida- inte ens programledaren verkade tycka att det var en relevant frågeställning i sammanhanget. Därför uppmanar jag nu Amerika Vera Savala och Biri Schlaug att snarast berätta för tittarna vad det är för lögner som SD framför. Kan inte verifiera era påståenden kanske det är rent av ni själva som ljuger genom sig själv känner man andra. Katarina Bengtsdotter Stockholm. Men mm -hmm. det är typiskt. Här har vi då en vänster, hon är kommunist och en miljöpartist. Det, mm. det, Peter Wolodarski är liberal då. De, de, vad ska jag säga, är mera öppna och inte ställer in oss i något konstigt mörkt fack som vänstern alltid mm. vill göra. Men, nej, men alltså kommer undan med lögner, det, det, gör ju, <laughs> det gör ju folk i media ständigt. De kommer ju undan med lögner. Så. Menar, ja, det kanske blir svårt för oss att komma undan i sanningen. Ja. <laughs> om det är lätt att komma undan med lögner så kanske det ja, det är någon slags perfekt mentalitet då, som Ja, sker. Mm. Vi tar, är... något, tar något roligt nu här för mm, jag måste, nej, nej. Jag tycker jag. Vi kan prata lite grann innan nästa fasmelodi här om vårt eh, kulturarv och det är tydligen full aktivitet på på Björke, Bi alltså Birka på Björke och det är en rubrik där som och jag tror jag också har hämtat den allt från svenskan som ni förstår, repris på vikingaliv det är tusen år sedan, men igår lade skeppen åter till vid handelsplatsen Birka på Björke i ja, vecka sedan, vikingamarknaden lockade rekordmånga besökare så det kan jag rekommendera alla kära radiolyssnare att åka ut till, till Björke i Mälaren där och studera eh, vikingakultur Mm. Och eh, Cordelia Edvardsson har skrivit en, en artikel här om oss svenskar från i torsdags eh, under rubrik Beröva inte svenska folket dess kulturarv. Kan man läsa lite början där att förbundet humanisterna är på krigsstigen igen. Efter att ha protesterat mot skolanslutningen i kyrkan gisslar humanisterna nu vad de ser som religiösa förlöpningar i Sveriges Radio TV. I ett inlägg på Svenska Dagbladet Brändpunkt den första juli påstår det att bolaget bryter mot sitt avtal med staten genom att sända högmässor, helgmålsbönor och andra andliga program i oredigerad form. Innan situationstecken. Detta anser humanisterna strida mot Radio TV-lagen. Som föreskriver opartiskhet och förbjuder meddelanden som vill vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter. Sen kan ni fortsätta läsa. Den finns ju lagrad på, på svd.se. Och eh, den tackar vi ju för. Det, det är inte ofta man ser en sån här artikel förutom från vår partiorgan SD Kuriren. Nej. Så det tackar vi kollega Edvardsson och, och, och hon är ju, är ju inte av svensk börd så att det... Det är ju värt extra mycket då, den artikeln eh, Ja, vi tar en pavosmelodi här, kära lyssnare Och vad vore en sommar utan Evert Taube ingen, ingen sommar alls va? Och vi ska nu få höra en inspelning från 1951 Där Evert har av Sven Rynås ensemble En inspelning på Odeon Och den ni ska få höra är Vals i Furusund Varsågoda! Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. Din nationella röst är eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det ni hörde nu var vår käre Evert Taube i Valls i Furusund. En inspelning från 1951. Ja, nu har vi bara några minuter kvar här och vi kan ju då ta upp lite korta, intressanta saker. polisen trappar upp jakten på krigsförbrytare. Det var en en som är åtalad för folkmord i Rwanda som de sög här in på ambassaden i Täby här tror jag var. Och eh, det är många som tyvärr då ser Sverige som en tillflykt och kan eh, tydligen leva ett ganska bra liv. Och det har man kommit på när myndigheten att det är, det är åtskilliga som rör sig här. Jag tror att du har hört något fyrsiffrigt tal. Så att, eh, ja, svenska myndigheter har alltid varit... Dåliga, de det verkar som att de lämnar dörren öppen för alla möjliga konstiga människor. Va? Så att eh, ja, det vore bra om man skärper till det där, mm. faktiskt. Och det har vi ju då här med nya FRA-lagen då, då, ska vi inte gå in och djupare på. Jag är inte så insatt i det där, men jag läste något märklig artikel om att eh, förespråkarna säger att FRA-lagens syfte är att avlyssna Ryssland som snabbt kontra det med att vi har reservkapacitet att gå via Finland. <laughs> så, så var det med den saken. Så det, det har vi nog inte så mycket för det där då. Eh, ja, vi kan gå in på... Jag såg på Altson på Skansen eh, i tisdags så fick Sisla Kyle sketch om Kina, kineserna, väldigt mycket kritik. I konsthet är det att vissa får man skämta om och vissa får man inte skämta om. Över. Mm. Över, utan det, jag tyckte den var jättekul. Och, jag menar, och det var ju då en kinesisk eh, sångerska där som tydligen blev illa berörd. Men herregud, de får, lite får de tåla, inte så mycket vi får tåla. Men det är lustigt då. Man får driva med svenska, man får driva med normen. Eh, man får driva med tyskar, man får driva med österrikar och med skottar. Va? Men du får inte driva då med en, en kenyan till exempel, eller en muslim, eller en... Kineser i det här fallet. då. Det, det är lustigt, men vi är på Sverigedemokraterna, vi bemöter alla lika, vi driver med allt och alla. Mm. Men, men de styrande här i landet, de har talat om att då är man rasist, vet du. man får bara driva med vissa. Det <laughs> Snacka om motsägelsefullt. Va? Kulturell humor kanske. Ja, det är mycket ut. konstigt det där. Alltså det där Det tycker jag, det ska vi ändra på När vi kommer in i riksdagen Vi möter alla lika, vi driver och, och skämtar med allt Och alla, om, om de inte kan ta det Så har de ju problem med sig själva Svårare än så är det ju inte Men det, jag vet just att eh, Jag vet just att kinesiska folket De, de har, har Många, nu generaliserar jag här ja, men jag träffar en del, De har lite svårt att driva Med sig själva, det, det värsta för en kines är att tappa ansiktet så att, Men det, det är en kulturell betingelse, helt enkelt. Och ängelsmän är, är ju motsatsen. De är fruktansvärt duktiga på att driva med sig själva. Mm. Sen är kineser bra på andra saker, men det behöver vi inte prata om här. Ja, vi har ju alltså ja, just det, smugglare tjänar miljarder på, på Iraker. Och få avvisningar av personer från Irak som fått avslag på asylansökan genomförs. Ja. Mm, och så. flyktingar. Mm, ja. Men hur många flyktingar heter det? Ja, precis. Så. Det, det kan man undra. Mm. Så att, eh, sen kan jag rekommendera en, en bok här som jag. Ja, jag har inte läst den själv, men det är säker källa. Då går ni in på adlibris.se. Så kan ni köpa en, en bok därför enda 39 kronor av Jens Lapidus. Eller Lapidus med reservation för ett uttal. Den heter Snabba Cash. Och den, den eh, omfattar och handlar då om Stockholms undervärld som är tydligen väldigt avslöjande. Som kostar bara några tio. Eh, faktiskt. Så att det, det kan, jag, kan jag rekommendera. Ja, har vi någonting mer att prata om här David? Har du någonting du vill nej. Nej, tillägga? Jag, nej, jag kan väl bara återigen rekommendera människor som eh, inte hörde i början av programmet här att gå gärna in på Youtube. Sök fritt. Sök på Sverigedemokraterna eller vad som helst ministernamn liknande kan hitta många intressanta filmklipp där och klipp även från radioprogram med är stilmiller. Ja, det finns mycket mycket att hämta där. Ja. Vill ni skriva till oss då så har vi adress SD eh, box 20085 10460 Stockholm. Och det går att ringa till kansliet som är 08 50000050 50, bemannat vardagar 10 till 17 så har jag ett Speciellt Stockholmsnummer då som lyder 224477. Eh, och det finns även en fax för den som vill använda den om den är igång med Det är 645-9260. Och ansvarig utgivare för denna sändning är som vanligt Arnold Boström. Ljudtekniker Georg. Mm. Och, och vi som här var Stefan Arnberg och David Bergqvist. Just precis. Ja. Så att den här sändningen går i första repris i morgon söndag. Klockan nio och en andra repris på torsdag 20.30. Och, och vi ska då avsluta denna sändning då med en passande melodi här mitt i sommaren. Och det lyder så här att eh, rederitjänstemannen och slagarkompositören Bob Eriksson fick en stor publikframgång med detta sitt karaktärstycke från 1961. Som hörs tar väl välvara på de musikaliska kvaliteterna i denna modernt orienterade valskomposition. Och det ni ska få höra nu så är det då Utskärgård av Bobby Eriksson framfört av Göteborgs musiken under ledning av Jerker Johansson. Säger vi här Staffan och David tacka för oss och önskar er en fortsatt trevlig sommar. Hej då! Tack för oss!